أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يسفون سلام على المين وال الحمد للله يربّ العالممين درد کې نو مې نوبي کا ونه توککل علییکه و نوسنی عیکل خیر وزیبانندې در شوو نن زمونږه درس وونه شکوروکا والله نک او شکر عذا کوو منستا والله نک او اونا شکرري نه کوو منغستا هر یو منګزار نارنا و زنانا پا منز کے دا الفاظ او دا ٹکی وئی وارمان دے چیزان پیپوہ کی نو پدے منز کې روزانا چی کم ٹکی او کم الفاظ وئی عاملی طور پر پا قبل زان کی راولی دامنز و داغی دا پارا دا کامیابی سبب و بردی زکر دیبان کتاب تو اکثر آوری موزدین وی حی علی الصلاح راش ای منزلہ نورپسی وی حی علی الفالا راش لو دا د د دې الفاظ چې پدې موږ کې کوم الفاظ منغوایو ونشکرکا ولا نکفرک شکر دا کوو منغتا او ناشکری نکو منغتا نو کجری پدې الفاظ باندې عمل وکړي شی او په خپل عمل کې اداراو ته شي او دا مزبا زموږ د بارا د کامیابی سبب وګرځي او کچره پدی باندې عمل نایي اتی الفاظ ویلي الفاظ دو تولی بس د توتی په شانتی ویلي نه هرگیز هرگیز دا مند منگلا پایده نرا کئی. وای کنه تو طولو مر وایا. طولو مر منزو نکوا، طولو مر دا غنفاز دوتوا. و نشکرو کا ولا نکفرو کا. شکر دا کو منگستا او ناشکری نکو منگستا گور دا دوان یوزی روڑلی. شکر بما ذا کې دا صفط په بضان کې پیدا کې او د نا شکرې نوازان بچ کې شکرې ونه کوي قران کریمم دا ګیلا ډېر ډېر کوي قران کې جرایزي اکثر وې چلا وی قلیل اما تشکرون تاڅوکې دا شکر مستون کې ډېر کم دي ډېر لگ دي ته مطلب ینه نه شکر ډېر دي او شکر گزار کم دي وګورئ کنا نو دا شکر گزار بندا د الله ډېر خوخي شکر گزار بندا د الله ډېر محبوبي اكناري نه یو کنه زنا نه وګوګورو د تکلیفونو په ده نعمتونو ته وشالو ته دا الله احساناتو ته نو دا الله احسانات او د الله نعمتونه ډیر دي دی او تکلیفونه دا هوب پنځ کې شمار دي د الله نعمتونه مون سوچکو صرف په بدن کې الله چې مونږ لکهم وجود را کړ دی کم بدن را کړه دی لږ سوچو کوي د چا په وجود کې د چا په بدن کې یو سرګه کار کوي دي د د د ټول بدن هغه وجودوغه ټول ختم شي سرګ مو کار نه کوي بس پم نننه څنګه خبره وي سترګې می کار نه کوي دې سترګې می نظر کمزورې دي او دې سترګې لبه دا چلل ګره په پورو وجود کې یو سترګې کا پر خودو دمر شور دمر ضد شوروګو دې ګوري نو چې دا باقی وجود خو می خړایګنه باقی بدن خو می برابر دي نه انسان کې دنا شکرې دا ماده او دنا شکر اید خوې دا عادت دا د په دې رګ رګ کې اچولې شي ده قرانته کوي کنه ډیر کم خلک دې ځایا شکر ووا دي تابانی کبل فرض یو تکلیف راغې یو غم راغې بتقبد الله ډیر احسانات ته ګوري رابعه بصریه یو انیک زنانتی رشیوی دا کورتا یو دل خوریو یا ارارو کورتا راغے اا خوری بسر بانده دلو ده سر نه کپڑا چاپی رکڑی و سر بانده اکثر خلق ده سر نه کپڑا چاپی رکی سرنے کپړه چا رگڑی وارا بیا بس ریا و تاوی وی بچیه دا کپڑا دی با دی سر باندې ولی تڑلی دا وی په سر مې درد دے هنی وردیو تو خود اللہ دیر ناشکر بند دی وی سنگا وی سا سمراو ما دے اغا نوجوان و تاوی اخواری وایي زما عمر دی دیر شکله مره دیر شکله وای دیېر شکله تا عمر دی تا په دی دومره عمر کې چې کله ستا سر باندې نو نوته په وجود باندې برابر وې ص مند و تا چر ته باغی باندې دا الله شکر نه ادا کړړی تا د شکریا پټی په سر باندې نه تړلی نن ستا په دی سر باې درړی نه تا د نا شکري تا د نا او د شکوي او د شکایت ته کپړې په سر باې وتړله خلکو ته داخلې چې یاره الله زما په سر درډ را وستې دی الله چې پهتاببانې دا دومره ومرې احتاحات کړی وو صحتې دله در کړړی وو روغ وجودي در کړی تا چېته باهغې روغ وجود باې شکر سری دی وقتی من تار وختي پاسو د سنت طریقه دا چې تار پاسې دې د دعا به وي الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا ویل هی النشور د سې دا غناوړو الحمدلله الذی دا, دا الله شکر دې یا الله شکر دې چې دې د خو برا پاسه ولام زدی د خوب به را پااسسهوللم مووتې ته وی ووي احیا نه بعد د ماتنا نه وي دا خوب چې دی دا د مرکخورور ده نو شکر دی الله چې مال دی ژوندون راکو یا د موت ور ته زه کو انسان چې مړي نو د دا, دا لاس خې کار نه کوي که نه نو یا الله زې پاسهوللم روغ رامټ ز د ژوندې را پااسسهوللم زدي پهلاتو خوب باندې روغ پاسهوللم کله کله داتي ړې چودکیږي نو پودکه دوکې ده بالکل ټیک ټاکی کله چې درا پاتینو پستر غو باندې وونی اوه اوه لا څه کار نه کوي خو باندې پاله یا څه بیماری ولا راغلي بیګا وي ټیک ټاکو مته چار پاسې دم تبره باندې راغلي و بیګا ټیک ځاو کومه چار کې پاسې دم یخنې والے و ما بیګا ما او چې چار پاسې دا بیماری را ورته دي د چې کله تر روغ رمټ را پاتې وتې حد باندې روغ رمټ را پاتې متبثوې الحمدلله یا الله شکر دایته د روغ رمټ را پاتې سوالم زموږ به مسلمانانو کې څومره زنانو بدا دعا وای ها څومره زنانو بدا دعا وای نو ر دعا قفريدا الحمدلله مرته ویلې دي ته په فرش باندې نه تې او ته پاتې دي تعال بګا دې ته الحمدلله کر د چې نه سممه ما چې پاسېدم روغهیم کله کله چړی چې پاسې هپېیده شووي چې ده که نه دا خپ وود شي خه چې وده شي سړی ګې دی شي ن شي ګې دی خ مې ده شوي دی قدم نهشه غ نکه ته روغرمم پاسې دی یو د هپې د او د کېدونه تهبر واخله که دا خپه شه شي نو بیا فله د چا زرسشي نه نال الحمدېله او کناسی نکا کنا ستنو مو آئے الحمدللہ مانگا الحمدللہ او دوائیو لون... زمان نکا سوک تپوسو کی جسنگ آل لے غلطہی سرہ کنا نا غلطہی سرہ مزکووی چی جی... نچاننن تپوسو کی جس رور سال لے خور سال لے ترو رسال لے مور سال لے نو پر جواب کسا ہوئی پریادو نا دی شکوی دي شکایتو نا دی ناشکری دا د یو تن د خولیره داونه ختن چې الحمد الله بره زمانه را باې الله خورهولي ده بره زمانه را باندې الله رببولې فاخي را وسې وه دا اوسشي جون ژون تېږي په دیمال الحمد الله ش خ قااضر ج لاې نوممه اویدې پختانته ل وانان ووي برلیان ته غسېاعظ ووي او بعضې پختان ته د یو لسمې ځان ووي شیخ عبدالقادر جنانی دا پخپر ډېر نیت چھڑے ہو. لوی عالمو. داگا باباره کی رازی چی داگا لوی کاروبارو. جازونو کی پکشتو کی با داگا مالو یوزه نبل دیتا وڑا لیکی دو. سنگ چی او دا دریابی جازونو دیگا نا. دا سن. نو داگا چې کوم کاروبارو یو زینبا به د تجارت مالو نه یو ملک نه به بل ملکته د یوقی نه بله داې د دا به وړه ل کېدو یو تن به سرهغې دی ناست دی په خپل کې یو تن به سره دی و ستا چې کمم جهازو د اوبو جهاز د اوبو کې شت د اووه بیړه هغه سره د مال او د تجارت او د کسانو نو په اوغو کې ډبه شو اوبوکېډبه شو نو پکار دا دی جی تڑایجی تک غم خبر واؤو دی سویل پکار دی ان لله و اینا الی راجعون اجی دا دو یو ساعت غلی شو کتے لکساعت تو چو کو بیایوی ساری رو چت کو وی الحمدللہ شاگردان آگی آنجا وی دل پکار و جیدی خپا شیئی ہو چو واس مونگ تا جی سو خبر رو دی مونگوی آلا خلی زوازی کو کنن دا خوی بشان دی تادي سوئوئوئ غر کشم قد يوئي کنا غر کشم او دا دع دع تي لیکن آغا آغا تا چکلا دا غم خبر را سيد يو سات غل شو بيايوئ الحمد لله سات پت يو گنتا تیر شو ادودره گنتا تیر شوئ خبورا وقت تیر شو بياي شانه راغي ورطيوئی وي جیاغا دا بل شا چشته وا دبل چا جهازو هغه پوهو کې مونږه چې دا سارغه ده سارغه بالکل سلامت ده بچ ده او غيلي څلوب نه لشه بیا هغه وی الحمدلله هې لري تجارت وروستو الحمدلله ویلی سی خدا شوو کې چې دغه د غم دا خبر ور شو د بده ګټې کې الحمدلله ولي وي تاسو ته غي وګه هغه ورته وی وي ما په شروع کې د غم خبر چې واورېده الحمدلله مې زکه وی چې دا مال راکړم الله واغت الله راکړو الله واغت ما سوچو کو دې خپل رڼا مې تپوځو نه زما رڼا څنګه مخ کېو هغه ټین کې برابرو غشت ما شکر وی څه شکر دی الله چې زړه مې په سینره بیل له زړه مې نه دګډ واټ شوه بل ته لکه خلکې دغ خبره وټ پیلل شو لا ن آټ پیلل شو که نه پهشا بیا بکې و بیا بې یس نو پوه شو که نه نو ما خپه کو و کتل زما په کی کې معمولیم پرک نه و ما چې شکرته الله چې زماړه هم آغ شان دی لکه مخکې چې تلګوو ما شکر و د منګه من خو په سخته کې پر او پرحته کی چرته شکر نوباز وو دا الله بندگانو چې ناشکری کو نه ناشکری تر شکرون بیا کوي کرا نو شکر مستل دا ازمنو په کتاب کې ورښته دي نو او ناشکری دا غینه د زمونږ ټول عملنامه برډه کوي زمونږ عملنامه وا ټوله د سترګي دا ناشکرې نه ازمنو په عملنامه کې باړو شکر ولی زمبته جون کې نعمتونه کم دي زمونږ په دې جون الله په موږ باندې نعمتونه کړی ګنه ها تومره نعمتونه به الله په مونږ باندې ډېر نعمتونه ډېر نعمتونه یو ډاکټر خبر اکونه ډاکټر وی وایله دی دفاع ته دې کلیپټن نا کلیپټن نا یو څو ډېر را واستې شو دا هم څه شي میچا دې بند شي میچا دې میچا دې بند او دیر چغیو آلیگ پا زور و زور چغیو اس تی جڑا لیگ مچازی نکی دیگر تشی مچازی لکی دیگر بودا چڑا ہو وچی اگر دا اکرانو والا سستانی منی او سد دوائی موائی داولور کلا وی اگر مچازی داگر آزادی شو پا آٹا ہم کی بستانی منی دگر کی شپگو ازا په پی لگی دلی وی اگر چی کلی مچازی ہو شو سڑی پا چه و چه و و جڑا زما نوته وی ډاکټرانو ته وله جاره ګی جاره په دې باندې زمما میچای دی باندې شیوي او 500 روپے می ورکله زمما میچای دی هوشب دا دومره زمانہ په مفت کې میچای شي ودي مال میچای درغلی دی باټروم ته تل می میچای په مفت کې شي دی بغیر د ستنې والو نه بغیر د ګولې خړلو نه د دومره میچای شي دی جړار له بدی راځي چې ما په باندې شکر نه دی ما په دې باندې شکر موږ چې با تور با شو غوسته خانه ته لاړ شو میچای دي وکاو کاغذ ا لوی میچای دي ګاغه غټي میچای دي منځ ته شکر وی سلله حالکه په دغه کې چې مو یې څه پکار دي الحمدلله الذی اذهبا عني الاذوا واعفانی دغه غنا وکدا نور دعا تعالی نه درځنه دا دعا خو ویل شي کنه الحمدلله شکر دې الله چې زماب ګړکې کمو میږی چې وی اپا خیر خیره سره بارش بغیر د څه تکلیف نه بغیر د څه تکلیف نه مونږ دانه کو مونږ الحمدلله نوایو د الله په نگانو په د الله په کومه وړه احساناتي زنان سه زنانو کې دانا شکر ډېرې نبی اله اسلام یو ځل زنانو را جمع کړ زنانې را جمع کړ او زنانو تلوی اله اسلام وي وي زدك جنت تتلعو ما و جهنم تا زوانمي وزلعو نبی علی السلام تا الله زوانا خودلعو جنت وطم خودلعو ده او جهنم وطم خودلعو ده نبی علی السلام زنانو تا وي وي سو جدا ما پا جهنم کی خذ دیره ولده ما په جهنم کی خذ دیره ولده حدیث كراجی وي تا بردين اخوة چې زنانا ناسده وي وي اغي پا جڑا او نا نو په هغې اوازکو د الله پ غبره جمونونه په من کې ډېر دیاتديګناغونه به په منکې ډر بیااتدي خو کممه خاص دي ناده چې راهغې پهوج باندې منږه ډیرر ته به او بر با شو منګر شوجاننم کېدي ډېر ولدو خديدي په کې ډېې وللی دي نو ب اسلام ته وي وګناو خو نورم ډېر دی و دو غناء هنا بطاوسك زياد دي دو غناء هنا دادا بكي كثرة سرد دي دانورم دي خدا دو بكي دير, دي. دير دي دو غناء هنا تاوسك دير دي يودا تک اللعن وتكفرن العشير يودا تي خيري ديري كوي خلم ديرت پكدا فنسرسة قبر خيري كاندل بدير دي او دوين وتكفرن العشير د خاونا شکر ډیر زیات کوی اوه ون شکری معموله غونده کیته تخفګان نشي د تخذو عادت سي د تخذو عادت دای دا او ما چرته په دې کور کې خوشحالي نه ده دي ما چرته په دې کور کې خوشحالي د دې وراغلی مګنا په اور کې ام و الله دې ستازه اور کې وای شو کنه چې تا داسې نا شکرې که دنا شکر انسان اومې دنیا تبا اومې اخرت شکر شکرګوزار بنده. هغه په دنیا کې هم بسګول په اخرت کې هم بسګول وښوي لدا به نشکرې به کوي نشکرې به کوي ما داسې لکه ما داسې لکه په خاون باندې بس باټنې کی خاون باندې بس باټنې کی تا سره یې ما څومره گزارې کړې تا سره ما څومره سختي تیرې کړې تا سره ما دا ژوند دا تیر کو دسی به بل خځو کی مطلب دا چې په دې پره ځان کې واحد ځای مچتا سره دا ژوند ډیروم کړي ته دا ژوند تیرول لایق کړي نه خاول بابا یو صاحب کته کې د باد د باندې به او ځان مڅکي د ځان نه به د حضرت عائشه نه به خپل ځان ځکي پوچه د حضرت عاطیہ یاد پرون بيبي او څومره تخفي څومره ظلمونه زیاته دا به داغینم ځالو چې په دې او قیامت یو وخت به ته جون ژوند و خایا ماتو اور بڅړل چې لا سارچ دا معلومات پکې د زنا نو د عادتې ته دی ناشکرې دلته دلته شي هر کشي او خپل ټولې نه کې نه تبو بربست کله چې د ناشکرې شروع کی د دې غا خاون تر چې کومې خیګړې کړي کم خدمتونه کړي خاون سره کومې بل فرض کچته بل فرض وای نه یقینی خو کبل کب فرض بیافره سختې ترکي هغه سختې یا سوابونه ټول سکل هغه ځای شو نیکې لاړې زای شوي بیا به دا د ن سرری نه س کوي د ن تری نه به دوباره بیا دا ل کو بیا دوباره او زل بیا دکه چې واده شي د ن سرریره د دی دغه شو شو او دنا شکرري دا عادت دا عادت بیا لورانو ته منتقل شي لورانو ته بچو ته منتقل شي ولی مور ذاتي دا, دا نا شکرہ ده نا شکرید و جنا بیا غ خویا غ عادت پا غ بچو کیمرش او کما خدج شکر گزاري هوښوي شکر گزارا او صبر کن کی د دې دی مقام ډېرو چتي خدای چې کدي غره په دنیا کې نشته داسې خدای په دنیا کې ډېر کمې دې دې سلام زه دې ویلو کنه دنا نو مبارکي اد دنيا كله امتا اد دنيا كله امتا دا دنيا ټوله بهکارا دا بذل دا واخيرل متاي المرات الصالحه اغه چړیدا پاره چې اغه خزه نه دا دنیا په دنيا کې داغه چړیدا پاره چې خزه نه کدا دا اغه چړې کامیاب دي قيمتي سامان ته پیغمبر ویل دي ښه قيمتي سامان ته دی نکه ن کې ښ چرته ویشو و ها که البته هر خه سانانته یک وي پهالی باې هره خه د ځانې پ کوي دا ضای بچ کور کورې وخت رو دا مه وای او بالکل صدي وي دا خبر دیواای بالکل صکله دا, دا ت چې کور کورې وخت دی کهه بل لګ و که بل لکې کهه وي تی چل شوو پوخوا بهې تې چل شو او تا او د تکبر نه ډکې خبرې خاون ته داسې خبرې کول هغه حت کې خ دا رالی وو چې خاوندسې دی چې د پوې پا کووله دی او داسې دی حت کې دا راغلی چې داسې دی چې بلکل د قط نام وړ کې او داسې دی چې دا درن نه تک تور دی په چې د ی ښې ن کااپی پروت ده د خاوننی پی پروت ده د دواړو د نیک ژون ده بیا به دا ښضا دا به زه <coughs> علیمان وی کنا نه چې یښځه ده انته خایسته ده په قووی او عمل باندې ډېره خایسته ده بل طرف خاون دی هغه بلکل داسې دی چې د پوې پا کوولونه دی خول هم نه دی او ق داسې دی او مظم نه شته او کمه قوم دی او پیوقوفم دی نودهښه سه کوي ودهښه چې خاون ته وګورې و دا الله شکره ده کوي د شکر دی سبر وکې او شکر کوي او خاونیم شکرباتې چې د شکر د چلله مال کې ه کړی دا او ښه صبر کوي نو به دانانو کې دا شي نهشتې د تاسو پهې دایه فرتې به جو کدي شي دا نو دا تا دا دا نو دان نه کېدي چې دا ټې د اوباتې ون شکرو کو لا نه کوکهه به دربات کې شي نه و دکه چې دا و نو بیا بهې کار خرابی او دا د مکه دا نوېګ نه نمون د نه کې و کو دوی تر نه کېږي د دوه خلوت دا فرون کې نوویل ل کې کوه که نه دمونځونه نه شو کا او شکر ادا کو منګتا والا نك والا نك او نا شکرې نك کو منګتا یا منګتا شکر ادا کو ستانه شکرې نك کو شکر گزار بنده بد الله ته کوي ابد پغه پپله کې شکرې سپوز دنا سو کې لور نتا کو مور کومور چې بچته و د شیې څنګه وخت ریږي او الحمدلله کور کې دا تو مې را دي دا خبرې بغیر داړو زوتې نه دې اچھاتم نو وي اړو سو خبرې نو نور که کف کور کې اسمه اسما خبره راځي قربت ده غريبي ده د دنانو سي کته په یو دور کې تبس او وخت دي لوګه تیرې کړي لوګي تندغه هغې تیرې کې زمو پیغمبر سمرع عظیم انسان او خپل سره ټپوري د لوګي دلاسه لاسه ګټې موټه کړې وي د لوګي دا و چې په کور کې ثنو زمو پیغمبر بيبيانو یو کورتا نوی له تر سوال جواب سوال جواب وی لګل جې ایمیل مر هغه له دیو خپل کوړتا د نبی اله اسلام خپل کوړتا سوال جوابو کو جې ایمیل مر هغه له دیو روټي ولا راکې د کور نو سوال جوابو شو چې درې مورځ ده په کور کې نن چولنه ده پرشي وی درې مورځ دې په کور کې تریستا لیکن ته ته ستې په قران کې په حاجی کې چې د نبی اله اسلام یوي بيبي داویلي یوي بيبي داویلي چې زه خو غړک شو درې مورځ ده سمې کړلې ده د الله چې تاواد شو د الله څخه کم دې تر اغلب نه هرې بيبي په بارې کې دا راځي چې راغي هو د الله شکریا دا کړی دا د الله شکر ويستللې او دنیا نه نه وته پتی او زمنګا جنا نه زمنګ جنا نو پیته تطس دور کی توخی او مرنه جون کې هو حرکت موخ را دي تلکل ايامو ندا ویلو ها بين الناس الله ودا خوږي دي آلو او آلو موندا ان وعلى اسری کله سقطا کلا راحت کلا غم کلا خوشالي کلا غريبي کلا مالداري پوه شو کرا لکه چرته سا دور دی باندې داسې تي هر شي وی چې د سرچې کلی. چرته یو دور پدي باندې داسې تیر هر شي وی چې د چرته سړی روټي کونلې دا بیا دې په ځوتې داسې مقراشي کنا کور کې داسې خبرې راشي دا وی ګوې دا بتا تا ویاغه وخ یادې سرچې لپاره دا باندې کی دی啦ه پربادګله وا خلک دې بازار خبرو کوو خو خدای نه چې بخبار کې ور کې یو نیوز والره وګړو اګه تم له انټرویو ور کې چې ما صورت چیس کړې ده ما سره رټې کړلې ده سره ځان نو ځایه پېټره دي عقل په 12 تر ځرانې ثې دا کويګ نو بل سات چې خپل یې نه کاني بل سات چې خپل یې نه کاني هغه وبیلې زایکي که <مانگا> موږ خپل نیکانه بربادي کوو پس سره پسបត្តិ نه ترا تا کله لوګه تیر کړه د چا د پاره د الله درځه د پاره تا ک څنګه تیر کړي دا د الله درځه د پاره تا بغیر د پیزار نه د وخت تیر کړلې پوه شو کنه پهل بختي په خودمرن ته نه ګرځې دي کنه د دم د جنا نه او ناشکری د دې په دې رغونو کې دا اچولې شي الله به نه دا کار مکو شوکر عبادت دا درشتکی کی پدیش کور باتی الله د روح بدن در کړل شکر باتی اولاد چل الله ور کړی شکر دیو باتی کاله کانی ک جن گئی کچاله نی ور کړی هم د شکر باتی د شیخ عبد القادر جیلانی خبره ده کچاله الله اولاد نی ور کړی هم د شکر باتی چی کې دی شی پد اولاد پ نہ را کولو که ما بارا خیر اوس کوي او بادامل او نا پرمان او زمانه پاله سر جړوه نیا الله پریتا ته شکر ده پریتا ته شکر ده کڅو غریبانان دي ا شکر ور با دي ولې وسکه ذمہ دارเว لیکن ته دما بچی نه پرمانเว وسکه ذمہ دارเว او کی دي چې ز قران ته نه بیا شکر ده چې بده حال کې هم قران ته هوناستایما کرا الله کتاب ته نه استایما وکړه څوک مالدار دي ا دې خوشاله شي ا دې الله شکریا ده کی کڅو غریبانان دي اومید الله شکریا ده په یو حال کې همم د الله شکري نه کوې ونه شکرکه او شکره دا کوو منږستا والله نک فروکه او شکري نه کوو منستا ې کرمېله پاک دا خبره کوي ان شکرم لا ي دن نه کوم الله وته په رمتونو ستاسو شکر وباله عظی دن نه دا واجد د چا ده او ګوره له ظي دن نهوي د به زیات کوم رمتون ستاسو د زیات کوم ولئن كفرتم ولئن كفرتم وكي لريادت ولئن كفرتم ان عذابي لشديد الله وکترتاه زمانه شکر وکلا نویته نویلی ستاو د نعمتونو کې با camera ولم ګره اته وی ک شکر موستونه نعمتونه بزیات کم او رست بیا وی ک ناشکری مخلس دتنه وی د نعمتونو به کم کم عذاب در کم عذاب کې ما مخت کم او نن عذاب پیو ک نونه شکر والله چې سوق ما شکر کوي زبا غل عذاب ور کوم ژوند به په آزاد کی ژوند په تنګي ژوند په پریشاني ژوند کې سکون نه نن زمغه ژوند عذاب دی کنه راته چې نن نه بعد الله شکر وباسو او الله برال نعمتونو زیات کړي دا دا الله و عدده موږ به الله په نعمتونو شکریا دا کوو په هر سبا به الله شکریا ادا کوو په ژوند کې کبي مارانوميو کبي مارانوميو کنه نوم به په دي حال کې دا الله یا الله شکر دے چې تاسو په دې حال کې خوخیم یا الله په دې حالونو شکر دے وای شو کنه نو دا الله شکریہ وباره اعلی دکو په یو موخه کې هم دا الله نه شکرې نکو نه شکر بند دا الله ډیر بد شي دا الله ډیر نه خوخي الله زمونږه شکر گزار بندگان جوړ کی او په قران کریم دې الله پاک مونږه عمل کوونکو جوړ کی کم سبق او کم درک شي دتکیږي ویلې کیږي الله زمونږه کو عاملي جون کی راولي دا چېب استګ یم درس کوم الله زمونږ په عملی جوون کې را وون په عمل ک را شي په بچو کې را شي زمونږ په اوات ک چاګدانو کې ټولو کې را شي د چا عملی جوون کې زمونږهقرآ راغې دندګ چې قرآان راغې شکر زمونږ په جوون کې راغئ انشاءال الله زمونږ داژون به د تتكونون شي الله پاک دمونکو ل د عمل کوو توفیت را کې الله رابولتې زمونږ د ټولو را شي د بیماران د هغوی د دوعا در خاصکرئ الله پاک دوات کامل عاجله ووررکې الله رب العزت دی والا الله دې په رحم وکي نور کوم تعالو د اغانو درخاص کړي الله پاک دې په ټول باندې رحم وکي او الله دې موږ ټول ناراض شي او صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد والو وصحبه اجمعین امین رب العلی